أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس, إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وَعَنَّمَ رَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَعَدْنَى الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَسْحَابُ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَوْفَوْبِذُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادُ د پرون په دربار کې چې کوم راځل مؤمن د پرون مخ کې حق بیان کړو او د موسی عليه السلام تایید یې کړو دا د بیان اخیری ټوکړه اخیری پارت اخیری ټوکړه او اخیری حصہ را پدې ځای باندې پدغه سړي بیان هغه سره تورسی چې د پرون په دربار کې د موسی عليه السلام په تایید کې ګم کړو نو نپرون تیرشیو کوم سره د خبرې کولی هغه ته مخاطبو کوم ته وی ګور اتا ما بلې سبب د اور طرف ته چې هغه کفر د شرک ته از تاسو بلما اغزاد طرف ته چې غزیز غفار دي زما استادو دعوت کې یو فرق داده او بل پر کې وته دا بیان کول ننني سبق کې دواړو دعوتونو کې فرق د لا جرمه یقینن حق د یقیني ده خبره لا جرمه لا شکه حققا و یقینا ان ما تدعونني یقینا تاسماره بل صرف او صرف صرف او صرف الیه غشه ترپتا ليس له دعوه چی نشته ده هغه د پاره دعوت فد دنیا ولا فالاخره نه په دنیا کې نه په اخرت نه دعوت معنا ده چې داغه دعا قبول ده دعا نش کولی نه په دنیا کې نه په اخرت دنیا کې وته چې وغه بوت تنو خو ورته کنا ګټه دا شو نو دنیا کې استجابت استجابه د دعا نشي کولی دعا نشي قبولوله او نه په اخرت کې دعا قبولول شي اخرت کې ورته شې طرف ته وبلې چې نو دنیا کې دې چا په کار رازي نه اخرت کې دې چا کار رازي نو دنیا کې دې چا بل نهوري نه اخرت کې دې چا بل نهوري تاسو ما هغه شی درپت را وبلې او د دعا د مه معنا دا نه چ هغه مستحق د دعوت نه د هغه ترپ دعوت ورګې شي نه دنیا کې او ناخیرت کې هغه ترپ ته خلک راو bale هغه ترپ ته بلنه کوي دعوت ورګې نه هغه مستحق د دعوت نه دی چې هغه ترپ ته بلنه وکړي نه په دنیا کې نه په آخرت کې ويلي جماعت محض د کانې د عاجز ده ناقصه نه مرګ راوسته شي نه ځوان راوسته شي نه باز کول شي نه نه پور کول شي نظر ور کول شي جامد کان دي نغت د پر حق نشتا چا غت رپته بل نه وکړي دنیا کی اخرت کی وان مردنا ال الله بل خبر دا ان مردنا یی کنن واپس زمونږ چدا ال الله تعالی ته دی بوتانو تن دا وان المصرفین او یی چې چا زیاته کړي دي تجاوز یې کړي دي شرک یې هم اصحاب نر او هم اګی چری اصحاب ناره خوندن نو مصرپین به معنی در مشریکین کافرین تفسیر خازین لیکنید. حبیم و تا اخیری خبر اکلایو بس فسط از کرون ما اقول لکم و تاسو دیر زر بطا سوزاماد خبری یادی که پس بارمان که وید. فسط از کرون دیر زر بطا سوزاماد خبر را یادی که ما اغ خبری اغ داوت اقول لکم چیزی تاستا بیان که. ننچه دا تاسو دا فروان پا داوت داوت. بل دربار کې کم بیان او دعوت در کوم نو ډېر زر بتا سودی په شرمانو کوي دا بیا دا د دې تذکيره کوي چې وکیه غا سړی مونګره پراون په دربار کې کوم خبرو ترا بللی وي هغه حق وې بهترین خبرې وې هغه د نجات خبرې وې دور اور نه بچ کېدو خبرې وې خو به هر حال دا څه وخت کې به بیا دا چې بیا پیدا نظر کوي نفست تسکور نظر د چتا سو باید کې یا په مرگ د وخت یا په قیامت کې یا هر ټیم کې چې کله تاسو نه شي نو هغه ټیم کې تاسو زرد چیا د به ما خبره اقول لكم چې وام تاسو دا تاسو ته داوت در کوم حق بیانم به هر هل دغه وقته د الفاظ نه پته لګي صراحت کو قران کې نشته او دی ټوکې نه ورپسې مستقیل آیات نه پته لګي چې دا سړې دغه وقته دی ډېر او زورو شاید چټول وته مردن کې ورکلای یا بل ورکلای یا بل ورکلای او به هر هل سړی ته دم کې ورکلې په دبانې د سختو د کتل تدویر نور ناکاره تدبیرونه اوغلو نو د دې وجې د دې الفاظو نه اغه پته لګي وافوض الله او دې سړي وې ز سپر مخپل امامله بل ځان خپل امامله خپل حفاظت الى الله تعالی دا ان الله بصیر بالعباد یقینا الله تعالی چې خپل بندگان ویني ا دې خپل بندگانو حفاظت کولی شي ما سونه من کولی شي ما سونه بچ کول شي الله بندگان ویني فواقاهم اللہ کرکل چی معاملہ اغا الله توس پیر اللہ دال پاس یاد انسان چې سخت معاملہ کې گرش دواتون دے بالکل جکلاو خبر دان دالا سخت نسخت مصیبت او معاملہ دا دا آیات ډیر ڈیر روای ابرا ایک لاکھ پچی سزار پیر و فویدو ان الله بسیرن بالعباد او بیا دی پسی دعا کوئی دا بہترین دا. بس دی سڑی آوان ز راځینه چې دلته راتللې وښه ها راځینه چې و زه د نومر ګارد د مطلب بل لسرځه څومره کې بل لسرځه ډي آر لسرځه به وتابه چې دې ځای نه ځم نومر رپورټ خبرې کړي نومر وروه یابو د پرنسپل د موخه بهر و رات باندې ماته چا دا یاټو او په ویزام لري بس یو دروازه دې لري راځو او په یاله سامان دی دادی کیه تفسیر دې ګوره مشکله مساله تفسیر او چې باوی زغ نوګلی دا دی ا دې کې وګوره د سنگه پساو شوی د 10 انسان مخ کې پساو شوی چې هغه ځان د رب نه وې سرب ان ربکم الاعلى الضل الیقدا یاندوی او الله جل جلاله هغه بچ کوي وسره یې نو کړ الله خپل بیان کړي پواکه هم الله الله دې اوسه تو سیئات دا ناکار اغا ناکار ناکار اغا ما مکرو نه کار اغه سزاګانونه نه کار عذابونه نه کار اغه تدبیرونه ما اغه تدبیرونه مکرو چې دې کړو داغه دا قتل لپاره اغه حکم سازي شونه کړو او الټه څه خو اغه هو الله تعالی وی الله بچ کو کڅوک چې الله د دین خدمت کوي الله تعالی داغه حفاظت کوي عام توری تبلیغ کوي ګره سمره کار گزاره راځي وقت په وګديږي کني ته به حیرانه شي چې الله کومه طریقې سره हिفاظت کوي نو د دین د خدمت برکت باندې الله جل جلاله هغه محفوظ کړه داوت اوت په بنیاد او الټه چلو شو وحاکه به ال فرعون راتو شو راچا پیرشه را, را نازل شو ی خاطو کړه په ال د فرعون باندې سوء العذاب نا کرا عذاب نو سو جل جلال جل سالم د ابتدان نه والې انتها پوري موسی السلام له نجات د دې ډوم خبر ده انداله دا غي اخيره كسمندر تورکوش لاره الله جوړه کړې د دې وډم کس شو کا سورپسې سور شو اللہ دا غي مخ کې دی ورپسې چې کس غي اخيره کصورته ده د اخيره کسمندر تراکوش خبر ده انداله لپېټ کېراله او جکره لپېټ کېراله الله تعالی د کائنات د الله تعبیل الله حکم ورکړو ټول پټول الله غر نا کارانزا الله فرمای انار یو عرضون علیها بس دا غدا پوری دي خدای کی بیا ان شاء الله تفصیل سبا کافی وبکو لا جرم حق نو یقینن حق د یقیني د خبره ان ما یقینن اش تدعون نیل چتا سما بلغی ترپتا ليس له نشته د غد پره دعوۃن قبولواله د دعا یا حق نشته د غد پره دعوۃن استحقاق او حقداري د دعوت ور کول چېغه دعوت ورګي هغه طرف ته حل کرو بلې په دنیا ولا په اخران دنیا کیو نه اخرت کی واننا مرد دنا یکنن یقینن واپس ځمنګه ال الله تعالی ته نه بل چاته دا وانل مشرفين یو یقینن مشرکان جدي کم الله سر شریکول کئ هم اصحاب النار هم دی هاونداند اوردی فست ذکرونا فزر د چ تاسو بیات که ما اغس اقولو لكم چزی تاسو تویمه دعوت در کوم وا او فوذ امر الى الله اووس پیر مخپله مامله الى الله الله تعالی ان الله یقینا الله تعالی بصیر بالعباد لدون کې د خپل بندگان فوقع الله فسست الله تعالی اغلرا سیئیاتی ما ما نا کر اغت برون نا چې کرو چی اغیی منصوبی کروی و حاک او را نازل شرا چا پیر شا دی آل فرعان فعل ده فرعان ما نیسوء العذاب نا کر آزا چی اغر کیدلو پوبو الحمدللہ رب العالمین و العقودون تکون السلام علی محمد و علی و صحابی جمعین اللہ سلام علی و عقود پر آخر نصیب که اللہ خیر و برکتر نصیب دیاللہ دا قرآن دنیا که بر آخرت دا نجات ذریع و الله نه د پریشانو به قبول ذریعہ وګرځ الله تزمن ناراضی شپ پر لزه دنیا کې نصیب خیرت تزوې الله تراضی قبر کې راضی صلیح تعالی